19 oktober 2023. En 37-årig svensk fikar i Belgrad när den serbiska polisen slår till- och mannen är sedan länge känd för kriminalitet i Sverige. Det var inte så att de höll någon låg profil utan man gick på krogen- man beställde in helrör, man klädde sig i märkeskläder, Rolex-klockor- det var fina bilar, det var en livsstil som tagen ur snabba cash kan man säga- nu hoppas åklagaren få honom utlämnad till Sverige och 37-åringen är bara en av ett tiotal svenskar som gripits utomlands den senaste tiden. Är det därför våldsvågen har dämpats? Har det här hållit i sig åtminstone ett år, ja, men då kan man konstatera att ja, då börjar det bli bra. Men, men att det är väldigt farligt att dra för slutsatser i nu läget. nuläget. Petri Krim, den här veckan om gängtopparna som gripits utomlands. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Rava Majid, gripen i Iran. Fem svenskar gripna i Tunisien. Svensk gängkriminell-gripen i Serbien. Flera svenskar gripna- efter dödsskjutning i Sarajevo. Internationellt efterlyst svensk man- gripen i Turkiet. Ja, den senaste tiden har rubrikerna kring svenskar som gripits utomlands varit många. Samtliga gripna är personer som är välkända av polisen i Sverige sedan länge och de flesta har varit misstänkta för inblandning i våldsvågen i Sverige under 2023. Och majoriteten av dem bedöms då på Ravamajids sida efter splittringen inom foxtrott. Polisen har enligt våra uppgifter haft koll på flera av de här svenskarna under året. Man har till exempel följt hur de har rört sig utomlands. Men om alla de här personerna nu kommer överlämnas till det svenska rättsväsendet, det är fortfarande oklart. Den 37-åring som greps i Serbien veckan har polisen haft högt upp på listan över personer som man vill få tag på. Mannen är häktad i sin utevaro och misstänkt för grovt vapenbrott och flera grova narkotikabrott. Och just grova brott det är förutsättningen för att kunna efterlysa någon internationellt. Det är ju tingsrätten som bestämmer om det finns tillräckliga misstankar för en häktning. Men åklagaren bestämmer däremot om personen ska bli internationellt efterlyst och utfärdar då en så kallad europeisk arresteringsorder. Och det är oftast då som polisens så kallade fast grupp kommer in i bilden. De är specialiserade på att hitta internationellt efterlysta svenskar utomlands. Men själva gripandet sköts av polisen i landet där den efterlysta personen befinner sig. Ja, men när en efterlyste väl är gripen så följer ofta en komplicerad process för att få någon utlämnad. Och rutinerna de ser olika ut för olika delar av världen och beror till exempel på om landet ligger i Europa eller är med i samma internationella organisationer som Sverige. Och I det här avsnittet så kommer vi berätta mer om vilka de gripna är och vad som kan hända med dem nu och hur det påverkar konfliktläget i Sverige. I vissa fall så saknar Sverige utlämningsavtal med landet vilket gör allt krångligare helt enkelt. I andra fall som är en 40-åring som nu gripits i Turkiet så vill både USA och Sverige ha honom utlämnad. Och förutom att flera gängkriminella tagits av polis utomlands den senaste tiden så har ju den extrema våldsvågen på hemmaplan lugnat ner sig under de senaste veckorna. En polis som vi pratat med ser det som en effekt av de här gripandena utomlands och en annan polis menar att det beror på helt andra saker. Men vi ska börja det här avsnittet på ett kafé. En torsdagsförmiddag i mitten av oktober 2023. En 37-årig svensk man sitter på ett café i Belgrad när den serbiska polisen griper honom. Flera länder har jobbat i månader för att få till det här gripandet och det går lugnt till. 37-åringen ska ha haft en betydande roll både när det kommer till införsel av vapen och narkotika in till Sverige och han beskrivs som en av Ravamajids närmaste män. I svenska medier har han kallats för Ravamajids vapenchef och det är en bild som också vi har fått av våra källor. Men vi ska backa bandet för att få en bild av hur han fick den här rollen. Det här är en man som är uppvuxen i Skövde och han beskrevs då som ung som en lovande fotbollsspelare och han höll även på med kickboxning. Det här är journalisten Pernilla Vaderbäck. Hon har jobbat länge på Sveriges Radio och också hoppat in som programledare här på Petri Krim tidigare. När Pernilla Waderbäck jobbade som reporter på P4 Skaraborg gjorde hon flera reportage om 37-åringen och hur han gick från lovande fotbollsspelare till grovt kriminell. Men sen under gymnasietiden så har jag fått beskrivet för mig att han förändrades kan man säga. Han började med droger och halkade då in i en kriminell livsstil. Han hade lite ströjobb bland annat på Volvo i Skövde men började ganska tidigt där försörja sig på narkotikahandel. Och det är inte bara narkotikahandel som 37-åringen blir känd för i Skövde- han knöt till sig återförsäljare och det var ofta missbrukare som då också snabbt hamnade i skuld till honom. Och de här skulderna saltade han rejält. Han sysslade med indrivning under hot och misshandel. Han satte skräck i folk i Skövde helt enkelt. Han fick också ett kortare fängelsestraff. Och när han kom ut från det så började han bygga ett betydligt större nätverk omkring sig med personer med riktigt stort våldskapital. Och handlade det om... Mycket större kvantiteter av droger, det var amfetamin, kokain, ecstasy bland annat och även vapen. I mitten av 20-talet så förstår polisen att 37-åringens nätverk styr narkotikahandeln i stora delar av Skaraborg. Och under en utredning så hittar de anteckningar i en byrå i 37-åringens sovrum där han skriver utförligt om hur hans gäng ska styras. Han bildade då ett kriminellt gäng som kallades Labella och Merta. Det är ett uttryck från sicilianska maffian som man har tagit och som man kan beskriva att det betyder ungefär den sköna tystnaden. Och man hade då stadgar, man skulle bedriva droghandel och indrivning. Det var liksom deras affärsidé kan man säga. I de här anteckningarna kan man läsa om Labella och Märtas rekryteringsprocess, regler och obligatoriska sammankomster och ekonomi. Medlemsavgiften ligger vid den här tiden på 1000 kronor per år och styrelsemöten det hålls två söndagar i månaden och man kan få olika typer av medaljer beroende på vad man gjort för organisationen. Ja, man kan till exempel få medaljen Bloody Star om man spilt blod för organisationen och Diamond Cuffs om man har bevis på att man suttit tre år på anstalt. Enligt panela Waderbäck så gör gänget ingen hemlighet av att det går bra för dem. Det var inte så att de höll någon låg profil utan man gick på krogen, man beställde in hel helrör, man klädde sig i märkeskläder, Rolex-klockor. Det var fina bilar, det var en livsstil som tagen ur snabba cash kan man säga. Man skyltade väldigt öppet med det här och visade väl också då att man hade ett, rörde sig med stora summor pengar och att man också då hade ett våldskapital där man också misshandlade och hotade personer. Men gängets framfart får ett slut och starten på det är en ovanlig upptäckt i skogen på Billingen. När polisen började nysta upp den här så startade det hela med att två privatpersoner, två kvinnor som var ute och plockade svamp, de hittade en vapengömma i skogen. En skarpladdad kåpist som låg gömd under mossan i en kylväska. Och det blev startskottet på en av de största narkotikaherverna i Skaraborg där man under väldigt lång tid bedrev spaning och avlyssning och slog sen till dem mot mannen och hans närmaste personer man beslagtog närmare 40 kilo amfetamin, flera tusen ecstasytabletter tabletter och kokain. 37-åringen och flera andra personer som står honom nära grips och det här leder till en stor rättegång i Skaraborgs tingsrätt och där döms 37-åringen till 8,5 års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grov utpressning. Han sitter av straffet på Kumlanstalten och försvinner sedan från Skövde. Och det är sedan dess som polisen tror att 37-åringen är i kontakt med Rava Majid och och får stort inflytande över införseln av narkotika och vapen till Sverige. Idag står han skriven på en adress i Södertälje. Men enligt de poliser som vi pratar med så tror man att han har bott utomlands sedan en tid tillbaka. Under 2023 så inleds ett samarbete mellan polisen i Region Väst och FAST-grupperna i Sverige, Serbien och Montenegro. FAST är ju specialiserade på att spåra internationellt efterlysta personer och en av de som har insyn i det som händer är Ann-Kristin Maderud. Hon är en av de svenska åklagarna på Eurojust som har sin bas i Haag. Det är EUs byrå för straffrättsligt samarbete, det vill säga samarbete då för åklagare och domare. Alla har om Europol som är för polisen, så det är ett eu organ att likna vid Europol kan man säga, då, men för, för straffrättsligt samarbete mellan åklagare och domstolar. Åklagarna på Eurojust driver inga egna ärenden utan de funkar som en länk mellan åklagare i hemlandet och rättsväsendet i andra EU-länder. Serbien är ju inte ett EU-land men de har en kontaktperson på Eurojust. Och det Ann-Kristin Maderud och hennes svenska kollegor gör det är att vidarebefordra frågor och information mellan svenska åklagare och landet i fråga. Hon har svårt att prata om enskilda fall men det hon kan säga om Jurjas roll i samarbete kring gripandet av 37-åring i Serbien är det här det handlade om att koordinera insatser som skulle ske i Sverige, i Serbien och i Montenegro och det gör jag kan göra då är att vi blir, har ett koordineringscenter alltså att vi blir en hub så att de olika länderna rapporterar in till oss vad som sker i de olika länderna och så kan vi kontinuerligt ge en gemensam lägesbild av vad som har skett och vad som ska ske och så och vad som inte har skett i äventyret. Utifrån den planering som man har. Och den 18 oktober så häktas 37-åringen i sin utevaro i Sverige. Han är då misstänkt för 13 olika brott. Det handlar om synnerligen grovt narkotikabrott i Södertälje, grova narkotikabrott på flera platser i Stockholmsområdet, Skövde och Vänersborg och grovt vapenbrott. Och det är dagen efter att 37-åringen häktats i sin utevaro som han grips på det där kaféet i Belgrad. Han beskrivs alltså stå Rava Majid nära och Sverige har nu begärt att han ska lämnas ut men det kan ta flera månader innan det blir av. Och samarbetet mellan polis och åklagare i de olika länderna fortsätter nu säger Ann-Kristin Madrud på Eurojust. I den här typen av ärenden så fortgår ju sedan hjälp. När man har säkrat bevisning så behöver man sedan få hem bevisning till vårt land. Man behöver kunna analysera den bevisningen- och som ni också har läst om i media så är ju då den gripna personen som man har skrivit om också begär då utlämnad till Sverige. Och då är det ju ett utlämningsförfarande som pågår i den serbiska domstolen i det här fallet. Och där fortsätter vi att vara behjälpliga, få uppdateringar om hur det går, vilken är tidsprocessen, vad är det som händer, behövs några kompletteringar kanske eller så. Och där fortsätter vi att hjälpa till under hela resan så att säga, tills ärendet är avslutat och personen i fråga kommer till Sverige. Jag har varit i kontakt med den svenska åklagaren i det här fallet. Hon säger att hon hoppas att utlämningsprocessen ska gå snabbt. Och snabbt i det här sammanhanget skulle vara tre månader ungefär. Hon säger också att det i nuläget inte kommer att hållas några förhör med honom förrän han kommer till Sverige. 37-åringens advokat vill inte ge någon kommentar alls i nuläget. Men i häktningsprotokollet så framgår det att mannen nekar till brott. Han är ju inte heller den enda personen nära Rava Majid som gripis den senaste tiden. När det gäller 37-åringen så har ju polisen alltså varit på jakt efter honom länge och han beskrivs som en person med en mycket viktig roll för Foxtrott och Rava Majid. Och vi ska strax fortsätta med fler gripanden utomlands som har direkt koppling till Foxtrott. Men innan det så ska vi gå in på ett annat gripande för i lördags kväll blev det nämligen känt att turkisk polis gripit en 40-årig svensk som misstänks ha varit en av huvudpersonerna i FBIs insats Trojan Shield och som vi berättat tidigare om här i Petrik. Krim. Ja, för 2018 så skapade FBI Anom en egen krypterad chattplattform där de kunde följa de kriminellas kommunikation. Och utan att veta om att FBI stod bakom så blev 40-åringen central i att sprida Anom-telefonerna till kriminella. Polisen Ted Esplund jobbade med Trojan kildinsatsen i Sverige. Och så här beskrev han 40-åringens roll i ett av våra avsnitt i våras. Vi fick ganska tidigt en information om att det fanns en svensk aktör som var distributör och administratör av en av telefoner. Och egentligen från dag ett så kunde vi följa den individens förehavande. Och då var ju deras i planering av våldsdåd, omfattande narkotikaupplägg och distribution av narkotika in mot Sverige. Den 7 juni 2021 slår polis över hela världen till mot organiserad brottslighet. Över 800 personer grips och många av dem är koppling till Sverige. Dagen efter håller Europol en maffig presskonferens med högt uppsatta poliser från flera länder och berättar om insatsen som kallas Trojan Shield. Linda Stab, chef för svenska polisens underrättelsetjänst, sa så här: då. For nine months, we have been receiving intelligence to build criminal cases and we have also had information that has helped us to prevent more than 10 planned murders within Sweden. 40 åringen har varit efterlyst av både FBI och svensk polis i Sverige så är han misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott. Och FBI har placerat honom på listan över de viktigaste personerna i världen att gripa och i somras gick FBI också ut med en belöning på 5 miljoner dollar, närmare 55 miljoner svenska kronor till den som gav avgörande tips i jakten på honom. Och nu i lördag så gick Turkiets inrikesminister ut med att 40-åringen gripits i Turkiet. Enligt turkiska medier så har polisen gripit 42 personer kopplade till hans nätverk under en insats som man kallar för Operation Bur. Vi har varit i kontakt med Hanna Lemoyne som är vice chefsåklagare på Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet, Rio. och Hon är också den åklagare i Sverige som just nu sköter kontakten med Turkiet. Hon vill inte kommentera några enskilda ärenden och säger bara att det inte är ovanligt att internationellt efterlysta personer är efterlysta i flera olika länder. Hon säger att hon inte kan spekulera i vad som kan hända i fallet med den svenska 40-åringen. En oktoberkväll i Tunisien. Polisen stoppar en bil på väg mot badorten Hammamet och i bilen hittar polisen både knark och vapen. Och i den så sitter fem män som alla är svenska medborgare. Enligt Aftonbladet har Tunisisk polis banat på svenskarna i flera veckor. Men en grip så bilder från den tunisiska polisen kablas ut i media. Bilderna visar hur de fem svenskarna står uppradade mot en vägg med ryggarna mot kameran. De har t-shirts och shorts på sig och flera har bäcknarväskor. På en annan bild visar polisen upp mobiltelefoner och pass och kartor med tabletter som har tagit i beslag. De fem gripna är alla välkända av polisen i Sverige som tongivande i bronätverket som har ett tätt samarbete med Foxtrott. En polis som uträtt Foxtrots kopplingar till bronätverket beskrev under en rättegång vilken roll nätverket haft för Ava Majid. Och sen så har han haft en som av avlatsningshyta eh, här i Sverige och genom att haft kontakter i olika nätverk, framförallt individer då, som han har knytit till sig. Eh, och de i sin tur har försolt den narkotiken som man har tagit in i landet. Polisen misstänker att det var när en person som beskrivits som ledare för bronätverket satt inne 2018 som han lärde känna Rava Majid. Efteråt har man kunnat se i krypterade chattarna Enkro och SkyCC hur broledaren och Rava Majid haft kontakt. och Tidigare i år dömdes den här broledaren för grovt narkotikabrott till åtta år och fyra månaders fängelse. Men bronätverket är inte bara viktigt när det kommer till Foxtrotts narkotikaförsäljning. Och då har vi även kunnat se liksom att det finns ett visst våldskapital i de här nätverken som då har knyter har till sig. Som ja, ofta då på hans direkta uppmaningar då kan utföra gärningar. Man kan också se liksom att man både tar på sig kontrakt men även liksom att när det uppstår en konflikt då med där hans narkotikahandel är i fara så, så har han oftast kontakter då med, med personer som kan se till så att man löser de konflikterna med, med våld. Och det är något som vi har sett mycket av under året i förundersökningar. I kriget mellan Foxtrot och Dalernätverket har Bronätverket tagit rollen som utförare åt Foxtrot. Polisen misstänker också att personer som kan kopplas till Bronätverket drivit på och också organiserat våldståd i krypterade chattar. Och bara någon vecka innan männen greps i Tunisien har minst tre av dem sänt live på Instagram inför tusentals tittare och där rent ut sagt spottat ur sig anklagelser mot Ismail Abdos sida i den interna foxtrot -konflikten. Ja, för de som har gripits i Tunisien är personer som både före och efter splittringen stått Rava Majid nära. I förundersökningar så kan man se dem bära rävringar, fästa med Rava Majid och posera med vapen. Flera av dem har tidigare varit i irakiska Kurdistan när Rava Majid bodde där och sen också hälsat på honom i Turkiet. En av männen som greps i Tunisien är 29 år och förekom i samma mål där broledaren som vi nämnde nyss dömdes för grova narkotikabrott. 29-åringen friades men bedöms även han vara en ledargestalt inom bronätverket. Och när 29-åringen greps i det fallet misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott så hade han en rävring med en diamant på sig på vänster ringfinger. Ringen i 18 karats guld värderades till 20 000 kronor. 29-åringens kriminella liv började tidigt och han är dömd för flera brott. Det senaste halvåret har han tillsammans med flera av de andra som greps i Tunisien varit i Turkiet. Enligt våra källor var det den interna konflikten i Foxtrot som fick dem att dra till Tunisien. Och den här 29-åringen har också fungerat som manager för en rappare från Upplandsbro. Ja, för samtidigt som bronätverket utfört våldstål åt Foxtrott och sysslat med omfattande narkotikaförsäljning så har de också haft en annan central roll för foxtrott som PR-maskin. Ja, Bronätverket har ett musikproduktionskollektiv kallat Livet leker nära knutet till sig. Genom musikvideor och sociala medier så visar man upp sitt våldskapital, hånar motståndare och rekryterar nya. Och så här lät det i en rättegång tidigare i år när polisen beskrev Livet leker. Som vi har sett det är det lite mer som en rekryteringsyta att på något sätt något förmedla en, en image och, ett, och så locka nya unga. Att då gå med i den här Och det gör man genom att fläsa med pengar, med, med smycken, med dyra klockor. Eh, man uppvisar vapen och så blir ju ändå ett eh, tydligt tecken på att man har ett våldskapital. Och eh, ofta tydliga anspelningar både till eh, majid, med majis eller Fox-ordet. Eh, eh, samt att man ofta gör shoutouts till... Eh, och som tillhör nätverkssäljare som, som sitter frihetsberövade. Den rappare som kanske framförallt förknippas med livet leker är en annan av de gripna i Tunisien. Under året har han både flashat med rävenmodgis, rävsmycken och sedelbuntar formade till ordet Fox. Och han har tydligt valt Rava Majids sida i konflikten. I sin senaste låt har han till och med samlat Rava Majids röst. Vi ska inte berätta om alla de fem gripna i Tunisien. Men en av de andra är en 26-årig kille som figurerat i utredningen efter mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari. Och det ska ju vara en hämnd för en skjutning mot Röva Majids pappas bostad. Det finns misstanke om medhjälp till mord, alternativt penningträppsbrott. Det här är åklagaren Ida Arnell och enligt henne var det 26-åringen som lämnade över betalningen till den misstänkte skytten för Skogås mordet. Ida Arnell försökte få 26-åringen häktad i somras men tingsrätten gick inte med på det. Och eh, sen så har vi försökt få tag på honom och vi har fått besked eh, att han har befyllt sig eh, utomlands. Och sen i samband med åtal så hade vi fortfarande inte fått tal på honom. Vi har inte kunnat ge honom eller han har inte kunnat höras eh, så som vi ville göra då. Ja, han, han dök helt enkelt upp till rättegången när han var kallad. Så därför så spelade vi upp förhöret med honom under rättegången. Så när rättegången för mordet i Skogås började tidigare i hösta så var 26-åringen inte med bland de åtalade. För 26-åringen hade då själv sagt att han hade dragit till Spanien. Men nu är han alltså gripen i Tunisien. I kommer inte att begära 26-åringen häktad i sin utevaro för misstankarna om penningtvätt alternativt med hjälp till skogosmordet, Eftersom hon bedömer att det ändå inte är skäl nog för en utlämning från Tunisien. Förutom den 29-årige stalten, rapparen och 26-åringen så greps ju också två andra svenskar med dem i bilen i Tunisien. Det är en 24-åring och en 27-åring. Även de två har hälsat på Rava Majid i Turkiet och syns med rävringar och poserat med vapen. Och även de bedöms av polisen tillhöra bronätverket. De här fem svenskarna greps alltså efter att tunisisk polis hittat både narkotika och vapen i deras bil. Ann-Kristin Maderud på Eurojust kan inte uttala sig om det här specifika fallet men säger så här. Mer generellt så kan man ju säga att ett gripande sker i Tunisien eller sker i något annat land behöver ju inte alls bero på att det finns en svensk efterfrågan eller efterlysning ens utan gängkriminella har ju typiskt sett en förmåga att begå brott i Sverige och på andra ställen där de ut och reser så att det, det behöver inte ens vara efterfrågat från Sverige. Hon utvecklar om man ska prata på generella termer, lämna Tunisien, lämna det här ärendet, så, så kan det ju vara så att det är brott som, som är av intresse för svensk myndighet. Men det kan ju lika väl vara några svenska gängkriminella som kommer i luven på några tunisiska eller några marokanska, vad vet jag personer där nere och så sker det ett brott, en misshandel på krogen eller det sker en skjutning eller ett narkotikabrott eller vad vet jag, som inte har någonting med Sverige att göra förutom att individerna råkar vara –var, var svenskar. Ingen av de här fem personerna är häktade i sin utevaro i Sverige– –vilket ju är en förutsättning om någon ska begäras utlämnad. Och det är också oklart om svenskt rättsväsende vill ha någon av de fem utlämnade hit– –för misstänkta brott kopplade till Sverige. I så fall skulle en sån process skilja sig lite från när någon gripits i Europa– Tunisien är ju inte med i EU eller i Europarådssamarbetet men Eurojust har en kontaktperson där som de kan ta kontakt med. Men när en åklagare behöver hjälp ifrån ett land som Tunisien då får man skicka sina framställningar via justitiedepartementet och till mottagande justitiedepartement. Och man kan också få hjälp av svenska UD vid behov där. Och på polissidan så finns ju också Interpol som är med och hjälper till i de delarna. Ja, många av de svenska som gripits utomlands den senaste tiden bedöms då på Rava Majids sida i den interna foxtrådssplittringen och frågan är ju var han egentligen befinner sig. Ja, för i början av oktober kom SVT med uppgifter om att även Rava Majid själv blev gripen i Iran. De uppgifterna har ännu inte bekräftats av UD eller någon annan officiell källa. När vi berättar om det här då sa våra källor att svensk polis nått av ryktena men att de själva inte kunnat få det bekräftat. Idag säger en källa att det fortfarande är oklart om Rava Majid är frihetsberövad och var han befinner sig någonstans är också oklart. Olika underrättelseuppgifter pekar åt olika håll. En av åklagarna som har Rava Majid häktad i sin utevaro säger att han inte har några kommentarer att ge just nu och att han kommer att kommunicera när det finns något att kommunicera. Ja, för i Sverige är ju Rava Majid häktad sin utevaro i flera olika utredningar. Han är bland annat misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott. Och så sent som i förra veckan så häktades han återigen. Nu misstänkt för anstiftan till mordet utanför bandidos lokaler i Brandbergen förra året, då en man utan kopplingar till kriminalitet sköts ihjäl. Men kanske kan vi få svar om Rava Majid väldigt snart för det pågår en rättsprocess mot honom i Turkiet om urkundsförfalskning. Rava Majid har, som vi varit inne på flera gånger tidigare, skaffat sig turkiskt medborgarskap. Men när han gjorde det så använde han sig av ett annat namn. Rättsprocessen som pågår nu innebär att han kan förlora sitt turkiska medborgarskap. Och idag... Och så alltså samtidigt som vi släpper det här avsnittet så är det dags för förhandling i rätten i Bodrum. Rava Majid behöver dock inte vara där personligen, men förhandlingen kan ändå ge en hint om han faktiskt är frihetsberövad i Iran eller inte. Man griper folk och sen lugnar allting ner sig. Det har vi ju sett tidigare. Så är ju inte fallet. Men, men självklart så kan det vara en faktor som bidrar till att det blir en dämpad del när det gäller just den här kriminella aktiviteten. Polisen Jalepol Jarevius är underrättelsechef i Region Mitt. Den interna splittringen inom foxtrot ledde under september och oktober till en mängd skjutningar, ett tiotal mord, brandattentat och flera sprängningar i framförallt Stockholm och Uppsala. Men de senaste veckorna har varit betydligt lugnare. En polis som vi pratat med tänker att en förklaring till det kan vara just att flera gängkriminella svenskar gripits utomlands. För en del av dem har ju varit med och drivit på våldsvågen i Sverige. Jale Polyarevius tror däremot att det finns flera andra och viktigare orsaker till att vi inte sett så många våldsdåd i Sverige de senaste veckorna. Det kan inte uteslutas att Individer som är benägna att begå de här brotten, inte är tillräckligt många. Det, det håller på att ta slut på något sätt. Brist på unga som är villiga att utföra grova brott, alltså jag tror att de unga killarna visst man säger att de har inga konsekvenstänk och så vidare, men någonstans så, så, så hör de ju både från, från sina nära anhöriga, från sina kamrater, från myndigheter, alltså alla börjar ju nu mer eller mindre prata samma språk, och det är ju att det här är ju inte bra, det som sker nu och det, det tror jag inverkar också på lång sikt, även det budskapet når ju de här förövarna vilket gör att alla kanske inte är lika rekryteringsbenägna, så att Samlar man alla de här faktorerna tillsammans och även det som sker utomlands, även själva inkapaciteringsdelen på kort sikt, ja, det gör ju att, att den här vågen kanske dämpas då. Men det är väldigt skört, samtidigt som jag säger det här så kan det hända nya dåd och så drar det en ny våg igång liksom. Att allmänheten blivit mer uppmärksam och tipsa polisen när de ser något misstänkt i en annan förklaring, säger Jarle Poliarevius. I helgen så larmade till exempel allmänheten i Örebro två gånger om misstänkta bomber, vilket ledde till stora insatser med avspärrningar och evakuering av boende. Båda gångerna så visade sig de misstänkta föremålen vara ofarliga. Och i Upplands Väsby i Stockholm verkar det som att polisen lyckades förhindra mord i lördags tack vare att boende ringde om misstänkta personer. När samhället vaknar och, och, och den stora massan människor läsnar på det här och kommer in med viktig information till oss och berättar sådana här saker som är på väg att ske eller där vi vet att några har någonstans gömt olika typer eller att någon tillverkar någonting eller att man har liksom lager som man har förberett för att genomföra grova brott. När, när, när all sån information når oss då kan ju vi vara proaktiva. Så det visar ju hur viktig och även hur mäktig informationsflödet är som kan komma från alla möjliga håll och kanter. Polisen har också bett till exempel bensinstationer att vara uppmärksamma och larma om till exempel tonåringar kommer och fyller pettflaskor med bensin. Och flera gånger har de larmen lett till att personer som polisen misstänker varit på väg att utföra brandattentat gripits. De som gripits i till exempel Tunisien och Serbien är sådana som misstänks ha varit med och drivit på våldsvågen i Sverige medan de själva suttit på tryckt avstånd enligt polisen som anstiftare. Eller som 37-åringen i Serbien som beskrivits som Rava Magids vapenchef. Men det behöver inte ha effekt på våldet på hemmaplan eller för nätverken på längre sikt. Eftersom även de här personerna är utbytbara, menar Jale Poljarevius. Så länge vi inte slår ut en hel gruppering så är risken överhängande att de här byts ut och nya aktörer fortsätter i samma gamla anda. Alltså, vi har ju väldigt många svenska medborgare som befinner sig utomlands som har flytt i den här stora man kan nästan kalla det för, för kriminella flyktingvågen. Det, det, det är inte en, det är inte tio, utan vi pratar väldigt, väldigt många individer som befinner sig utomlands. Och då ska man ha klart för att säga att alla har ju inte ekonomisk kapacitet att bedriva ledning av, av den här verksamheten, men några har det. Och de här organisationerna de är nog så pass robusta så att vi kan inte utesluta att slår man ut en individ ja, men då kan nästa ta över, så att säga. Det finns en kronprins om man uttrycker sig lite vårdslöst. Och att våldsvågen är batt ut alltså är slut, det tror inte Jalepolja Revius alls på. Efter mordet på 30-åringen i Sarajevo förra veckan befarar han istället att våldsvågen kommer att slå till med full kraft igen. 30-åringen som mördades där har av våra källor beskrivits som en väldigt viktig person för Rava Majid, både när det kommer till narkotika och vapen. Bosnisk polis grep snabbt tre svenskar misstänkta för det här mordet och de kan kopplas till Ismail Abdos sida i Foxtrot-konflikten. Och det här berättade vi mer om i ett extra avsnitt förra veckan. En av de som greps i Bosnien-Herzegovina är nu också häktad i sin utevaro- och misstänkt för ett mord i centrala Stockholm i september- vilket skulle kunna innebära att han begärs utlämnad från Bosnien. Jale Poliarevius vill inte prata om den mördade 30-åringen- men han bekräftar att polisen i Sverige är kraftsamlade efter mordet i Sarajevo- eftersom såna här dåd brukar leda till våldsamma hemdåd. Och Vi vet hur många gånger att När en händelse äger rum inom de första 24-48 timmar, eller timmarna så kommer nya dåd att ske. Det, det, det, det är inte ovanligt. Och därför gäller det att vara på tå för att kunna då slå ut de här individerna som är på väg att begå nya dåd. Trots det har den där snabba, kraftfulla hämnden uteblivit. Och så här tänker jag eller Revius om det. Det kan vara att vi kanske lyckas med, med vårt proaktiva arbete. Det kan också bero på att man bidrar sin tid och att man väntar. Men vi kan inte liksom gå ner i själva aktivitetsdelen utan vi måste vara på tå och vara, vara beredda att, att slå till och, och stoppa nya dåd. Vi, vi ser ju det har ju varit otroligt många sprängningar, otroligt många skjutningar och många av dem där är ju tyvärr seriekopplade med varandra. Det är inte så att det inte har varit förberedelse eller försök till för att begå nya bort, så är det inte. Och därför är det väldigt, väldigt känsligt och skört läge just nu. Ja, känsligt och svårt läge alltså. Och Jarle Poljarevius, han fick samma fråga som du och jag, Linus, har fått flera gånger den senaste tiden. Är det slut på våldsvågen nu? Jag skulle vilja säga att det är lite för tidigt att säga att det är slut på våldsvågen- utan vi måste nog avvakta och, och se- har det här hållit i sig åtminstone ett år- ja, men då kan man konstatera att ja, då börjar det bli bra. Men, men att det är väldigt farligt att dra förhassade slutsatser i nuläget. Du har lyssnat på Petri Krim om gängtopparna som gripits utomlands. Producent var Jenny Hellström, ljudtekniker Johan Hörnqvist-